Înviere. Pe cer pâiri de lumini. Liliac. Sufletul morților tremură în noi. Doamne, ce pot să fac să mi dai înapoi? În inimă doar îndoieli, șosilă ce ne sugrumă. Vasă Doamne, o lacrimă să ne speli de ură, de zgură, de humă. De mila mea încă mai varsă o altă lacrimă izbăvitoare, Fruntea de fulgere arsă, fluviul ei somăsoare. Scaldă-te, Doamne, te scaldă în sudorile reci, În inima caldă ce nu te mai lasă să pleci. Crug Își scrie timpul fără milă, crugul, Un cerc de dragoste, un cerc de ură, și trece peste noi cu tăvălugul, de nicio rugăciune nu se îndură. Numai cu tine îl înfrunt nedreptul, numai prin tine vreau să lucid, proptindu-i într-un vârf de rază pieptul și în surâsul tău ca într-un cuțit. Timp crud, pierdut cu noi în infinit. Cu numele tău. Cu numele tău, bad la porți de vechi cetăți și nu se deschid. Toți zeii, toți regii sunt morți, ori puși la zid. Cu numele tău, mai încerc să-i scot din uitare, îi strig. Dar crește ecoul, nu mai încerc și mie me frig, fric, și mie mi fric. Elegie. Nici o rădăcină nu mai am, Fără viermii care rod într-una, Atârnând de fiecare ram, Îmi apare spânzurată luna. Știu, pământul e făcut din sori, Dar și sorii mor prin universuri. Tu, de jalea lor, adeseori plângi Silabele ritmând în versuri. Biet poet al spațiului ucis, Botezat de stelele în cădere, nu te ispitește niciun vis, nici o nălucire nu te cere, stă în crucea gândului suprem singura speranță ce te poartă între fericire și blestem, între cerul viu și lumea în moartă. Viziune Tot crește umbra Mă apasă din spate tânăra pădure, De gânduri și de șoapte deasă, De neînțeles se le murmure. mă întorc prin la ei acasă, Rugând trecutul să mă Cu morții dragi să stau la masă, Să-i văd prin zilele obscure. Tot crește umbra, mă apasă. Ödip în toamnă iar sânge, Doamne, până când? Izvorul e din cer sau din pământ? Păcatul meu de ce să-l mai treci oare asupra țării ca într-o răzbunare? Îngroapă-mă pe mine până la piept, și un mileniu fămă se aștept, trunchi ars până să dea mlădița verde. Dar nu mai pierde în ură și în sânge, Nu mai pierde efebii care alargă flămânzi spre libertate. Cu ochii scoși stau singuri și te implor, cetate.